Герасим, от цікаве бісове насіння, так і загляда. Аж жидом перелякала на смерть. Жолудь землю перекуповує. Ха, ха ха Завтра чуть світ, однесу йому гроші, переплатю по 10 рублів на десятині, а не по щоб жолудь купив. Входить Савка. Савка. Ну, куме, нігде ні чичирк? Давайте мені моє, та поки глуха північ, я собі піду. Герасим. Куме, де ви дінете таку силу грошей, нехай у мене будуть на схові? Савка ні. Так не буде. Я знайду де своє сховати, а ви ховайте своє. Герасим, візьміть собі яку тисячу, бо зараз попадемось, а решту через год. Савка куме. «Давайте, моє, мені! З мене печінка мало не витрушилась, поки це діло скінчилось. Та щоб я не мав в руках свого заробітку, а заглядав вам у вічі як цуцик, вам цього хочеться, я вас добре знаю. Бачу, куди ви гнете, але гляньте сюди!» «Вийма ніж за халяви!» «Бачите?» Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амінь, коли почнете крутить. Герасим вийма з-за халяви ніж, а ви думаєте, що я без запасу. <гум> Тільки, знаєте, це все чорт зна що. Хова ножа. Це для дороги, мав. Здіймайте лише свиту, закривайте вікно, та будемо ділитись. Закривають вікна свитами. Я хотів як краще, бо у вас ніколи грошей не було, то зараз що-небудь і виявиться. А коли ви так боїтесь, то беріть собі, і Бог з вами. Савка, не журіться, я зумію заховати, аби було що. Підходить до мішка. Герасим. То вам п'ять тисяч. Савка, десять. Десять, кажу вам, десять. Не розпалюйте мене, Герасим. Там не кричіть, бо беріть, беріть десять. Навіть, щоб тебе за печінку взяло. Виймає з мішка пачки по тисячі, навхрест оперезані бумагою, а кум розгляда. Герасим. А це одна. А це друга. А це третя. Савка. Стривайте. Куми, гляньте. Герасим, що? Савка, та це не гроші. Це чистісінька бумага. Герасим, як? Савка, чиста бумага. Отак так машину підвела жидівська голова. Тільки на трьох пачках спереду і ззаду наклеєні гроші. А то все чиста бумага. Герасим, хвата пачки одна за другою перегляда. Бумага. Обманув. Кума. Він же гроші давав, я ж сам бачив. Хвата знов бумажки розривай, кида. Сама бумага. Чистісінька бумага. Стат. Пісяч! <реш> Савка, отже, збожеволіє! Куме, заспокойтесь! Що з воза впало, те пропало? Герасим озирається, хватає пояс на лаві і біжить з хати. Куме, куме, куди ви? Господь з вами! Скаменіться! Що з воза впало, те пропало?